Den anden verdenskrig blev indlægt den 1. september 1939 af det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk europingskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager og slaviske befolkningsgrupper og politiske modstandere, og alle andre, der ikke passede ind i deres forestilling om et ensartet folkefællesskab.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 De danske vareulve, det er titlen på en bog, der udkom i 2015, og som, forfattet, som er forfattet af politimanden, kriminalassistent Erland Let Pedersen. Myldefortællingerne om de nazistiske vareulve, der var udset til at skulle kæmpe videre efter Nazi-Tysklands nederlag i maj 1945, er utallige. Og, har, og man kan roligt sige, at de har været genstand for betydelig interesse siden krigens slutning. Og i Danmark var der også planlagt et net af undergrundsgrupper, der blandt andet skulle udløbe sabotage bag fjendens linjer samt udbrede propaganda. Og til at tale med os om det her i dag i Hitlers æseløre, har vi fået besøg af Erland lidt Pedersen. Velkommen til. Tak. Din bog har uh, undertitlen En uh, politimands efterforskning i ukendt besættelseshistorie. Og det er der jo en særlig grund til. Ja, så altså, nu er jeg selv i, hvad hedder, amatørhistoriker, og øh, op gennem årene, der har jeg ikke rigtig kunne læse noget omkring øh, bevægelsen i Danmark. Så derfor så har jeg valgt at sige, at det, det er noget ukendt besættelseshistorie, som jeg har skrevet om. Men hvorfor har du der er jo en konkret grund til, at du har skrevet øh, bogen, øh, i hvert fald en anledning til at skrive bogen. Hvad var det? Jamen det var i år 2012, der assisterede jeg drabssektionen på Københavns Politikår i forbindelse med en øh, mindre terrorsag. Og øh, her, der fandt jeg på loftet, inde på anden salen på Københavns Politikår, der fandt jeg et, øh, faktisk en pakke indholdende en lang række effekter fra en dansk vareulvergruppe her i Danmark. Og den her pakke havde solgtidig ligget op på det loft siden 1945. Øh, Pakken bestod af en lang række ting, hvor man kunne øh, lave falske identiteter til de her sådan, øh, vareulve. Øh, det var rationeringsmærker, det var lægerulbeviser, altså soldaterbøger. Det var stempler til forskellige øh, kommunekontorer i øh, periferien af kolding. Det var rationeringsmærker, øh, Jamen det var simpelthen alle mulige forskellige ting, som man kunne lave de her sådan, øh, falske identiteter. Så man kan sige, det var sådan et, et, kit, sådan et, et kit til en her, kan man sige. Øh. Ja, i den pakke lå der jo så også, øh, hvad hedder det, 15 kors øh, på nedgravningssteder fra våben- og der øh, i periferien af Kolding. Du, du fortæller jo også ret malende for, at det, det er sådan det er en tilfældighed, at du, at du rent faktisk finder den her pakke. Altså, det er jo det er noget, vi skal have repareret gammel gammelt uge, og, og så pludselig så er du op under loftet, og, og så er du et sted, hvor, hvor ingen har været, trukket deres vær i, i et halvt århundrede. Ja, altså, det er en rent tilfældighed. Altså, jeg har haft øh, interessen for bestættelsehistorie, siden jeg var knægt. Og øh, det, der sådan set, sådan set udløser det hele, det er et, øh, et gammelt batteri. Et gammelt Hellesens batteri. Sådan et blåt et... Og Hellesen, det var sådan et, et, et firma, et dansk batterifirma, som... Øh, ja, som, øh, er... den der blå farve, og så var der en, en springende tiger. Øh, så et batteri stod der på en kollegas øh, bord, øh, og så spørger jeg ind til det, og så siger han, jamen det passer til et ur der, der hænger ved indgangen til hans kontor. Men han kunne ikke komme op på det kontor, fordi at øh, den her, synes loftlem bag uret, den sad fast. Og så var der et eller andet, der sagde mig, at der skulle jeg deroppe. Så jeg fik fat i en stige, jeg fik fat i en jeg fik fat i en skruetrækker. Og efter at have fifflet lidt, der kom jeg op bag uret. Og deroppe, der, der ser jeg nogle ting, øh, som kan til 2. verdenskrig. Det var, hvad hedder det, nogle gamle vinflasker, med godt med støv på, og da jeg slår støven af der, så kan jeg jo så se, at øh, jamen de må være fra, fra 2. verdenskrig, hvor sådan noget frugtvin, det var i høj kurs. Hvad, hvad var de tomme? De var tomme, så det er formentlig en, der har siddet og pimpet lidt ind på det kontor, og <laughs> så han sat dem op på, på, på det her loft. Og så ved jeg ikke, så siger jeg til mig selv, at jeg skal lige prøve det næste kontor, hvor jeg havde midlertidig kontor, og øh, der kommer jeg også op på loftet, og der finder jeg tilsvarende et øh, loftlokale, hvor jeg finder en gammel opdagerhat, sådan en gammel borsalino-hat, jeg finder en af de gamle, hvad hedder det, tuborg-kasser, er altså 50 styks, og så tænker jeg, det var der Det er med tre. Ja, det med tre, og så tænker jeg, det var da fantastisk, nu er det to kontorer, der kan relateres til et eller andet fra 40'erne, 50'erne. Jeg går videre til det næste kontor, jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det, der finder jeg en gammel dåse, hvor der er indeholdt noget, der hedder Katerol. Det er et gammelt sukkerprodukt, et erstatningssukkerprodukt, som også kunne relateres til besættelsen. Og så var der et sidste kontor. Det var et øh, kontor, der indholdt øh, igennem, har jeg fået at vide senere, øh, har været øh, et lagerrum, øh, papiropbevaringsrum. Og det var det sidste kontor. Øh, og det prøver jeg så også. Og det er så det, jeg finder den her pakke. Og så har du den her pakke, og du har de her oplysninger. Det er jo vildt interessant. Det kan vi alle sammen sætte os ind i. Men hvad gør du så? Jamen, det er jo nærmest surrealistisk, ikke? fordi øh, jeg kommer op og så øh, ser jeg over på væggen, der er sådan lige øh, aftegningerne af et eller andet øh, brunt papir, og jeg tager fat at Der dukker alle de her ting frem, det er legitimationskort, fire stykker, hvad hedder det, blanke. Det er købekort, det er rationeringsmærker, det er, hvad hedder det, soldaterbøger, både udfyldte af blanke. Alt muligt forskellige stempler til de her, sådan, øh, hvad hedder det, kommunekontor i periferien af, af Kolling. Og til sidst så finder jeg de her 15 korts, der er udfyldt på dansk og tysk, hvor der på forsiden står, hvad, der, hvad selve depotet indeholder af våben, sprængstoffer og alle mulige forskellige slags tændere. Der er en beskrivelse af, hvordan man kører ud fra Kolding, ud af den og den vej, der er til højre, ind i en lille skov. Der går man 50 skridt ind bag det højre øh, græntræ, der er gravet den og den øh, det det, depot ned. Det er der så 15 af, og de er både udfærdeligt på dansk og på tysk. Og da jeg ser det der er jeg faktisk ved at falde ned af her stigen, fordi jeg kunne direkte, hvad hedder identificere, hvor det her, det kom fra. Hvad gør man så, når man er politimand? så? andre, vi kunne ja, jeg, jeg, jeg tog pakken ned, og så sad jeg og postede det, og så tænkte jeg, om det her, det var, det var sludt kamera eller et eller andet fordi at... Øh, det var kolena tog fisk på dig. Ja, det var sådan helt urealistisk, <laughs> det var det så? Øh, jamen så gjorde jeg det, så fik jeg fat i min en chef, øh, hvad hedder det, i efterforskningsafdelingen øh, derinde. Og så sagde jeg til ham, at jeg har fundet det her, og jeg kan relatere det til en, øh, en gruppe, der formentlig har figureret over i, øh, i Kolding i besættelsens øh, sidste tid. Øh, så siger han, jamen altså det vi skal gøre, det er, at de her 15 depoter, er de rent faktisk kravet op? Og øh, ja, så man kunne forestille sig et skrækscenarie, at en bondemand kører over øh, sådan et depot, der der er fyldt med sprængstof, og så siger der bange. Så du tjeneste forpligtet til at gøre et eller andet? Hvim? Jeg fik simpelthen den opgave at skulle finde ud af i arkiverne, om øh, de her øh, depoter, de 15 depoter derovre, var gravet op. Og det var de så? Øh, vel? Ja, det var det jo, men det var en fantastisk rejse igennem tiden, altså tilbage i tiden, og øh, hvad hedder det kunne uh, ligesom øh, stykke det samme brik for brik. Øh, hvad, hvad var det for nogle mennesker derovre? Øh, hvordan var deres tid efter bestættelsen? Men vi skal jo tale om, om dem, der rent faktisk gravede de her øh, øh, til ned, og, og, og dem, som har arbejdet med de der ting, du finder. Og øh, der har været en intention bag det, der har været en idé om det. Og en af de personer, som du støder på meget hurtigt, det er en, en tysker, der hedder Horst Isel. Ja. Øh, han er sådan ret central for det, vi skal tale om her i dag, om, om, om de danske varer Hvem var Horst Isel, og hvad var hans opgave her i Danmark? Jamen, Horst Isel er en meget kontroversiel person. Øh... Jeg skal nok bruge meget længere tid til at forklare, hvem han var, men det korte eller lange, det er, at han på et tidspunkt øh, i øh, august måned 1944 bliver kaldt til Berlin af den dagværende leder af de såkaldte Vareulve, en, øh, en, en tysk officer eller østrigsk officer, der hedder Otto Skorseni. Og der får han besked på at tage til Danmark <tryk> og tilslutte sig det, der hedder Petergruppen, altså Danmarks historiens største terrorgruppe. Uh, indledningsvis skal han være næstkommanderende i den her gruppe Men så skal han overtage uh, gruppen efter uh, lederen En der hedder Otto Svært, alias Peter Og det gør han så også Han uh, deltager uh, indledningsvis i en lang række opgaver uh, Som Peter uh, foretog Det var sprængninger, likvideringer og uh, deslige Og i uh, oktober-november måned, oktober, måned uh, 1944 Der overtager han den re reelle ledelse a pilergruppen altså den her modtærgruppe tær mod, -terror terror mod uh, den danske befolkning. Det han havde også havde med, det var et lille stykke papir om at han skulle lave, uh, hvad hedder det, uh, opbygge en varul her i Danmark. Det var så en opgave han fik direkte af Toskatin. Man kan sige, der er jo et, et før og efter øh, omkring de fordi øh, man har allerede nogle tanker i 1943 og, og i 1944, der sker der noget ret centralt, nemlig på de nuværende arbejdspladser, i øh, Københavns Politikår, mm. der er den her Operation Møve, som jo øh, handler om, at tyskerne incinerer dansk politi og... Og, og folk øh, ryger i... i, i, i Nogle af dem ryger men de ryger i hvert fald i fængsel i første omgang. Ja. Øh, og, og det vil sige, at man lever i en politiløs tid, hvor blandt andet øh, det såkaldte hibokrops rykker ind på, på politigården. Og, øh, og de samarbejder i vist omfang med dem, der senere hen går hen og bliver varvul, nemlig den her Petergruppe, gruppe mm. som du, du øh, omtaler. Og... Øh, hvad kan, man, hvad kan man sige om det i forhold til varegruppen her? Altså, er man allerede i gang der i, i september 1944, den 19. september, er man allerede i gang der med at, at planlægge uh, en tid efter uh, Tysklands nederlag? Eller tror de selv på, at, at udviklingen kan vende så, så er det jo ikke nødvendigt at, at lave sådan nogle stay-behind-forberedelser. Jamen, allerede da man gik ind i Polen i september 1939, der havde den tyske verdemagt hvad hedder det, lavet en plan, Øh, ved nu, og så frem til, de skulle gå øh, af HT på, på slagmarkerne. Altså den tyske øh, efterretningstjeneste, øh, Værlemarkens efterretningstjeneste Abwehr, de kørte, de havde rent faktisk en, en plan nede i skuffen. Den blev så først aktuelt efter de store nederlag i Stalingrad og nede i, øh, hvad hedder det, i Afrika og så videre, hvor det gik den forkerte vej. Der tog man den her plan frem og begyndte at hvad hedder det, arbejde på den. Og øh, på det tidspunkt, der var Abwehr, de var... Øh, Altså Hitler øh, så ned på øh, den, den tyske officerstand, og især den øh, værnemagtens efterretningstjeneste, så han ville have mere magt til partiet, så, det så kom, derfor så kom der hvad skal man sige, det nazistiske aspekt ind over, med det, der hedder Sikkerheistines og SS. Og helt galt gik det, hvad hedder det, efter øh, attentaten mod ham i, i sommeren 1944. Det vil sige, at der er en, en rivalisering mellem flere forskellige efterretningstjenester. Altså Sigerhejstins øh, SD, som er, er ledet blandt andet øh, Walter Schellenberg. Mm. Og, øh, og, og, og så har du så øh, den militære, øh, værnemagtens efterretningstjeneste, eller kontraspionage med øh, Admiral øh, Canaris. Øh, ja. Også en kendt skikkelse. Mm. Og så har du øh, selvfølgelig også det, der foregår i SS. Øh, mm. Og det vil så Heydrich og andre, der med de ting. Mm. Øh, men, men en af de øh, centrale skikkelser, som du lige har, har nævnt her, det er Obersturmbandfyrer, som svarer til en Oberstleutnant, ja. øh, Otto Skorseni, ja. som vi har kendt for blandt andet, og flere forskellige viloperationer, blandt andet den her med, at de øh, Mussolini, han var holdt fanget på et tidspunkt, han får de så befriet øh, i, i 43. Det er, det er så en af de der øh, operationer, han er, han er berømt, berygtet for. Mm. Og øh, nu skal vi høre et stykke, hvor han uddeler Panzervernichtungsabzeichen, øh, altså et pansernedkæmpelsestegn til en scharfyr i SS, der hedder Kunze. Og en scharfyr, det er en sergeant eller noget, der minder om det. Det er en optagelse, som kommer her. Det er en optagelse, som kommer her. Og så skorsenes rolle i vagudbevægelsen. Den er jo blandt andet dokumenteret i Horst Issels beretning, som jo er et af de centrale dokumenter, du på et tidspunkt finder. Hvad står der i det dokument? Hvorfor er det så centralt? Altså jeg vil sige sådan ret tidsmæssigt det her dokument finder jeg cirka 10 år før jeg finder den pakke derop. Det er derfor jeg kan identificere hvad der er i i pakken. Jamen det han fortæller på det her seneste tidspunkt det er i begyndelsen december måned 1949. Det er altså 4 halvt år efter befrielsen. Jamen der sidder han detaljeret og fortæller om den plan som han fik med af Scoscelli, hvad hedder det, Otto Øh, nede fra Berlin af, hvordan man deler øh, det danske rum op i forskellige re regioner, hvordan øh, hvad hedder, de her grupper skal agere, hvor, hvor de skal hvad hedder det, øh, grave deres våben og springstofte på ned, og hvordan de skal agere efterfølgende, øh, når ordren kommer. Hvordan er sådan, sådan egentlig organiseret? Ja, altså her i Danmark, der var grundstammen i øh, vareulvebevægelsen, det var medlemmer af Petergruppen. Og det var så folk, der havde været på Østfronten, det var tidligere Sjælborg-folk, der havde været med i Sjælborg-korpsets efterretningstjeneste. Det var altså folk, der var vant til at slå ihjel, folk, der var vant til at springe øh, i luften, folk, der var forhærdet i den grad for Østfronten. Det var sådan, sådan set grundstammen i de forskellige regioners øh, varulvegrupper, så ud fra der, der skulle man så bygge på med folk fra Hibokorpset og andre personer, der, øh, der, der kunne bruges kan man sige, at der var en leder af vareulvebevægelsen? Altså, hvad, hvordan er kommandostrukturen? Jamen, kommandostrukturen, det var Horst Isl. Han var den egentlige leder. Øh, og så meldte de forskellige gruppeledere fra de forskellige regioner. Der var Sønderjylland, der var Midtjylland, der var Nordjylland, der var Fyn, der var Øerne og København. De meldte så tilbage til ham. Og så meldte han efterfølgende tilbage til hovedkontoret i, øh, i, øh, i Tyskland til Otto Skorsini, som var den operative leder af alle vareulvegrupper i øh, hele Europa. Men vareudbevægelsen kommer jo aldrig sådan rigtig i gang. Hvorfor gør den ikke det? Jamen altså, mit bud på det, det er øh, for det første, at, at den måske ikke særlig organiseret rundt omkring. Det er mere sporadisk øh, nede i de krigsførende, altså de steder, hvor der rent faktisk er krig. Ikke? Jeg vil sige, her i Danmark, der er man godt i gang med at få den sat på plads, men der var jo heller ikke krigshandlinger i Danmark på daværende tidspunkt. Hvilket scenarie var det, man forestillede sig, at der skulle være, altså, øh man var klar over, at øh, man, man tager på Østfronten, man var klar over, at man tabte på Vestfronten. Hvad var det for et, et, et scenarie? Hvordan forestillede man sig, de kampe skulle foregå? Ja, man forestillede sig, øh, at øh, man gik ud fra, at det var russerne, der ville øh, hvad hedder det, besætte Danmark. Og det vil så sige, at man skulle lade sig overrule. Øh, det gik i hvert fald den plan på, og også den plan, der allerede var lavet ved, ved, ved, ved, ved øh, september 1939, ved... ved, ved hvad hedder det? Tyskernes indmars i Polen. Og så skulle man derfra, der fik man en, en ordre øh, om at iværksætte øh, forskellige øh, hvad hedder det, ting. Altså, ja, det kunne være sprejninger, det kunne være likvideringer af forskellige personer. Øh, det var propaganda, det var alle mulige forskellige ting, man ville iværksætte, når så frem man fik ordren. Altså, der har været en del SS'er med, der har været en del Schalburg-folk med, der er, Flere af dem har været på Østfronten, som du nævner. Mm. Øhm, var der andre med? Altså, almindelige mennesker, kunne de være med i, i sådan en De havde et stort netværk rundt omkring. De forskellige regioner havde fik en, en liste fra, fra København af... Øh, hvor der var, hvad skal man sige, færtravlmænder, det vil sige folk, som man kunne stole på i nærområdet. Det blev hed V-mænd. Ja, V-mænd, ja. og, og dem kunne man så benytte sig, hvis så frem, at man skulle have noget husly, eller man skulle have nedgravet nogle, nogle våben et eller andet sted. Var det tilfældige danskere, kan man sige? Nej, det var folk, der, der havde hvad hedder det, nazist, mere eller mindre åbenlyse hvad hedder det sy synspunkter. Var der en uddannelse af sådan et mandskab? Altså, kunne man... Jeg går ud fra, at man skal jo ligesom en, en hel masse ting, hvis man skal være med i sådan en stay-behind-organisation. Øh, ja, altså de, de fleste af dem, der var med i i Peter gruppen det var folk, der rent faktisk var øh, uddannet rent militær til sprængninger og, og deslige. Øh, Hippokorpset lavede en rekruttering via Erik Victor Petersen, den daværende leder af, hvad Hippokorpset sendte. Øh, tre hold til Tyskland i de, de sidste måneder af krigen, hvor de var øh, på uddannelse i, øh, i sprængning og likvidering og alt muligt andet. Blandt andet blev der sendt et hold ned til Bloksbjerg, nede i Harten. og altså der, øh, danskerne ofte tager på busræsen? Ja, lige nøjagtigt. Ja. og på toppen der, øh, der havde de et uddannelsescenter, øh, og der blev også sendt øh, øh, på et tidspunkt folk ned til øh, Wien, Wiener og Neustadt dernede, der lå også nogle uddannelsescentre øh, dernede. Og det er så på et tidspunkt, hvor, hvor Tyskland er ved at blive fuldkommen massakreret af bomber og alt muligt andet. Så det kan godt blive en lidt lang togrejse, man det måske. Det var en har. lang togrejse dernede, det var det. Kan man, har du noget bud på? Kan man sætte tal på? Altså, hvor, hvor mange har været med? Altså, mit bud, er et sted mellem halvanden og to Det er jo ret mange mennesker. Det er mange mennesker. Hvad er det for en udrustning, man har? Altså, våben, ammunition? Jamen det er, altså de der sådan standard, der er for de, øh, hvad skal man sige, lærer, som øh, der lå over i Kolding. Jamen det var maskinpistoler, det var sprængstoffer, det var alle mulige forskellige ting sagde, at sige. Du skulle bruges til, til at springe håndgranater og, og, og så videre. Et helt særlig kapitel, kan man sige, i alt det her, det er jo, det, det, og, det og som har været meget fornøjeligt at læse i det bog, <hæmmen> det er øh, helt spørgsmålet omkring hemmelige identiteter. Altså... Øh, altså, man har gjort et, et, et stort forarbejde for at, at få øh, hemmelige at, i, i dit identiteter. Kan du løfte lidt af uh, sløret for, hvordan gjorde man sådan rent praktisk? Jamen, man skal, man skal man jo sætte sig tilbage til 1945. Der, havde vi ikke noget, der var jo ikke noget personnummer og alt muligt andet. Og det vil så sige, at øh, alle de her officielle dokumenter, de, øh, de blev lavet i hånden på, sat ned i kartoteker og deslige, og blev udvekslet mellem de forskellige folkeregistre. Øh, og... Det, de har, de har samlet i den pakke, jeg fandt op på, på loftet, det er jo simpelthen et øh, komplet, øh, hvad skal man sige, øh, kontor og kontor til falske identiteter. Øh, der er alle de stempler, der er alle de formularer, der er alle de protokoller, der er alle de forskellige ting og sager, der skal bruges til at lave falske identiteter. Og, øh, og de fal falske identiteter, man går ikke sådan, sådan uden blå luft, altså der er jo sådan en... Altså, man går lidt systematisk til værks. Der er et enkelt sovn i, i, i Sønderjylland, ja. som man jo, hvor man sådan rekrutterer fra, kan man ja. sige. Den 20. den 20. april 1945, der bliver, hvad hedder det, præstegården nede i Hostrup? Altså på kirke. Hitlers sidste fødselsdag? Ja, kan man der, ja, den, ja den 24. No, 24. Okay. Ja, den 24. april 1945, der bliver præstegården nede i Hostrup Kirke. Det er en kirke, der ligger helt nede ved, i Grænseland. Den bliver stormet af Gestapo fra Kolding fordi den lokale sovende pres, han har gemt nogle, hvad hedder det, modstandsfolk på loftet. Og i den forbindelse, der rører der en, en, den her vareulvegruppe med fra Kolding, og de afskriver, hvad hedder det, simpelthen kirkebøgerne for mænd, der har født fra 1905 til 1925, deres navne. Og de tager stempler, de tager tester, de tager alle mulige forskellige ting, der kan bruges til at lave de her sådan, falske, hvad hedder det, identiteter. Og der har jeg jo så lavet lidt research dernede, og der kan jeg jo så se, at mange af dem, som, som hvad hedder det, står på den læste, de ligger rent faktisk på kirkegården nu, nede i, uh, i, uh, i Hostrup, på Hostrup Og jeg har været nede og tale med et ældre ægtepar par dernede, der også kunne bekræfte det her, og de undrer sig lidt over, at, uh, at der var skrevet, de var skrevet af, de her sådan, uh, uh, navne. De kendte for præsten. Okay. Ja. Du lytter til Hitlers asenløger på Radio 24 et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Kortua. Og i dag der taler vi om de danske varulve øh, med Erland Let Pedersen, der er kriminalassistent og forfatter til, en, øh, til den her bog. Der, han, den har en undertitel: en politimands efterforskning i ukendt besættelsehistorie, øh, og den er bogen udkommet på politikkens forlag. Øh, og netop nogle af dem man med sikkerhed kan kan, kan fastslå er eller var, hensigten var at de skulle være varulve det er den berømte Petergruppe og øh, nu skal vi tale lidt om Petergruppen øh, hvem var de Petergruppen det var et øh, hvad skal man sige, et af danske og tyske hvad hedder det, S -folk og Charlottenborg folk efter direkte ordre fra, fra Hitler i øh, ved årsskiftet 43-44 skulle lave det der hedder modtager og det vil så sige øh, hvad skal man sige de skulle gengælde modstandsbevægelsens øh, sabotage og likvideringer af venlige og tyske soldater øh, den pusen herop øh, ja øh, årsskiftet 43-44 og faktisk en af de første øh, øh, ting de laver det er drabet på Munk og i Vedtsø men det er ikke det eneste de laver. Altså det, det er tilmige mange mennesker som de har på på som Altså for eksempel en af dem vi vi vi kan tale om, det er en herre der hedder Kai Botilsen Nielsen. Han bliver senere hen dømt for 57 drab, ni drabsforsøg, 116 sabotagehandlinger, fem to og tre røverier. En anden, næsten øh, lige næsten Lise berøgtet, Person fra Petergruppen, det er Henning Brøndum Han blev dømt for 38 drab, 3 drabsforsøg, 59 sabotagehandlinger, 2 tog attentater og 8 røverier Han og øvrigt, hele Petergruppen blev selvfølgelig senere henrettet Selvfølgelig ikke fordi jeg mener det, men fordi at sådan var stemningen simpelthen dengang, at de skulle henrettes der er jo tale om massemordere, som selv øh, i dag i de her terror-tider jo er. Det, det er virkelig højt tal. Ja, det er det. Øh, altså, det er også derfor, at man som kan sætte relation til, hvis og nu så frem, at de her varolegrupper, de var på aktiveret. Det er den slags mennesker, vi har med at gøre. Dødsens farlige. ja. De er vant til at slå ihjel. De er vant til at springe. De, er, de er handler. Øh, altså, de er overbevisende nationalsocialister. Der, der mener, at det er en krigshandling og lave drab og springe tog i luften og likvideringer og, og så videre. Men sådan en som øh, øh. Kai Botilsen Nielsen, hvem, hvem er han, udover han har selvfølgelig den her baggrund? Han har jo ikke været soldat. Øh, nej, han blev, han blev, han, det var en malersven fra, fra, fra Aarhus, øh, og nationalsocialist øh, forsøgte at komme ind i SS. Det kunne han ikke på grund af dårlige lunger og dårlige tænder. Så kom han ind i, øh, i Sjælborg-korpset, øh, underviste øh, elever op på Høvælde Kaserne. Efterfølgende kom han ind i Sjælborg-korpsets efterretningstjeneste. Der boede han så håndplukket til, til Pedergruppen, blandt andet sammen med Henning Brøndum. Og hvem er Henning Brøndum? Jamen, Henning Brøndum øh, har en lidt anden karriere. Han startede allerede øh, før øh, krigen, øh, siger han i hvert fald selv. Han havde føler til øh, hvad hedder det, SD, sikkerhedsdienst i, øh, i Tyskland. Overbevist nazist øh, kommer ind i frikorpset, deltager i de hårde kampe på øh, østfronten øh, specielt øh, hvad hedder det partisanbekæmpelse i i øh, Jugoslavien hvor man ikke tog fanger og så videre, og så videre. Og det vil sige, at han har formentlig været med, eller det jeg antager du, det tolker jeg det, du siger før, han har været med til det, det nogen kalder for såkaldte våde operationer, altså simpelthen øh, mord på lokalbefolkningen, civilbefolkningen eller, ja, eller... Det, det kan jeg ikke sige men altså han har jo været i de områder hvor det er sket, ikke? han har været på Østfronten ikke? og der ved, der ved man jo i dag at uh, der er sket en masse ting og sager hvor vores danske, pol eller danske ikke, politifolk danske SS-folk har været med at ja, de i hvert fald været i de områder hvor, hvor de her indsatsgrupper har været indsats de har været med til at bevogte øh, og i uh, Jugoslavien der var det jo altså, det var, der, der blev ikke taget fanger dernede det var en meget, meget brutal krig der blev ført dernede med titluspartisaner der blev foretaget rigtig mange form for sjalportage, nødvendigvis ikke altid noget, som, som kostede menneskeliv. Blandt andet så sprang man jo Tivoli i luften, mm -hmm. og øh, jeg læser en oplysning, jeg ikke var klar over, øh, ellers, fordi man har sådan et program, som jeg gør, så mm -hmm. læser man jo meget om 2. verdenskrig, nemlig at Otto scene på et tidspunkt i, i København, mm -hmm. øh, og så mange andre, der tager til København, øh, så var han også en tur i Tivoli. Og det behagede ham ikke helt på samme måde, øh, fordi han var en direkte inspiration, øh, kan man læse i din bog, mm. til, at... Øh, at øh, ja, hvad, hvad, hvad skete der? Efter Jamen vi? altså, det jeg har læst, det er, at han så nogle af de her såkaldte svingpjatter. Det var nogle med langt hår, der, der dansede inden dansetten, derinde, øh, hvad skal man sige... Øh, Unge mennesker, der, der, de var op mennesker, mennesker der dansede efter jazzmusik, og, deslige, og det kunne han ikke rigtig lide, og den, den der information sendte han videre, og så... Ja, et par dage efter, så, så røg øh, der øh, nogle, hvad hedder det, steder inde på, på, på i Tivoli. Det røg ind i luften. I det luften, i de luften. Ja, ruschebanen. Ruschebanen. ja, Den har de heldigvis fået op og køre i, i, igen. Øhm, Erik V. Petersen har vi også været ind på før, ja. øh, som var altså leder af, af Sjalborg Korpsets efterretningstjeneste, og som holdt til i nogle lokaler, faktisk ikke særlig langt fra herfra, hvor vi sender, mm. men lige over på den anden side af gaden, øh, herinde fra Radio 27. Hvem var han? Ja, han var også en meget kontroversiel person. Han øh, startede i øh, hvad Københavns i 1928. Altså en tidligere kollega til dig? Ja, ja. Øh, og hans karriere op igennem 30'erne, øh, det var, at han øh, stod for eftersøgning af biler og personer, og så havde han øh, med flere tjenesterejser i Tyskland. Der kommer han rent faktisk i øh, kontakt med Værnemagtens efterretningstjeneste Opvær, så allerede før besættelsen, der er han betalt agent for at øh, Han går under dæknavnet Grøn. Hvor sikker er du på det? Jamen, det er jeg, fordi jeg har set, øh, jeg har set en, øh, en, øh, en døgnrapport fra Afvær den, øh, den 10. april 1940, og der meddeler man, at Grøn kan fortælle noget om nogle engelske diplomater. Og 10. april, det er altså dagen efter Danmark er dagen besat. Dagen efter Danmark er besat. Og, øh, og den herre, som han er i, i, i forbindelse med øh, i 30'erne, og øh, han bor jo ikke så langt herfra, hvor vi sender øh, det er jo heroppe på Vesterbrogade, hvor at øh, Apværs at, øh, øh, kontor, det er selvfølgelig maskeret ja. i København, øh, øh, er, der ja. befinder sig. Den her lille lydstump er øh, en motor i tomgang fra en Opel Kapitän eller en Opel kapitæn fra 1939. Vi ved ikke med sikkerhed om øh, den Opel øh, Kapitän, som er omtalt i din bog, Erland Lennepedersen, at det er en model fra 1939. Men det kunne godt have været en fra 1939. Øh, de her mennesker, de har... Altså de, de, vi skal jo forestille os i 1944-45 der kører man ikke bare sådan uden videre rundt i privatbiler, øh, sådan, sådan noget med noget gasgenerator i, i øh, men, men hvis man gør, så, øh, så har man øh, nogle særlige øh, muligheder, af, øh, privilegier, kan man sige, og det er, et af de privilegier, det er for eksempel, hvis man er ved med Petergruppen, eller øh, den, de danske vareulve, så kan man køre rundt i sådan nogle benzindrevne øh, køretøjer, mm. øh, som, som det her. Mm. Øhm, og den her Opel Kaptajn spiller jo også en rolle i din bog, Hvil Nej, det er jo altså bare for at beskrive for eksempel, at når de kører ud fra, fra, fra Koldinghus der, så, så ved folk, når der kommer sådan en benzindrevende, hvad hedder det, bil der med det rationering, der er på, på brændstoffer, det er lige, så er det højst sandsynligt, i hvert fald for den tyske eller for tysk stabo, især når man kører fra Koldinghus, så er der jo stor sandsynlighed for, at det er, det er tysk politi at gestabo. Men man har også rigeligt med pengemidler, altså man køber faktisk pænt ind der i, i 44-45, man køber... Huse og forretninger og, og, og fiskekutter. Hvad skal man bruge alt det til? Jamen dem skulle man bruge til som nødsendere. Hvis det så fremt, at øh, de forskellige regioners øh, sender, altså de forskellige vareulve øh, regioner, øh, gik ned, så må, kunne man bruge de her sådan, så, øh, fiskekutter og så sende mellem de forskellige regioner. Og så, øh, men, men, men hvad bruger man for til? Jamen, det er så under dække. Det er jo så en videre, hvad skal man sige, påfyldning af de falske identiteter. I og med, at nu hedder de noget andet, hjem, så skal de også have et erhverv. Øh, så det var derfor, man købte dem. Men det er jo sådan rimelig bekosteligt. Hvor får de alle de penge fra? Ja, mange penge fik man uh, direkte fra, fra Werner Best. Så havde en konto. Han, han, han havde en konto, uh, hvad hedder det, hvor den her, synes Horst Isel, han uh, kom og fik penge i, i tid og utid. Blandt andet til indkøb af, hvad hedder det, villaer rundt omkring og sommerhuse, hvor de her kommandocentraler kunne være. Og vi ved, at Værnemarken havde en konto i Nationalbanken, som de sådan kunne trække det. Ja, en clearingskonto. Den tog man jo bare af. Så det vil sige, at i, i, i virkeligheden i sidste ende, så er det danske skatteyder, der faktisk... Der har betalt, ja. ja det, det er det. Men øh, så værger man jo radiotelegrafister rundt omkring. Øh, ja. Hvordan gør man det? Jamen det er jo sådan, øh, at man, man, man prøver at se i, i netværket omkring nazistpartiet, er der nogen, øh, hvad hedder det, øh, der, som er radiotilgrafister, har de et netværk rundt omkring, og så, så spredes de her ting og sager, så tager man ud og, og, og hvad hedder det, har et kammeratligt besøg med dem, om de vil deltage i en totalindsats, og det var der flere af dem, der, der ville men er det, hvem hopper på sådan en øh, vogn her i 44-45, og krigen er tabt? Øh... Ja, det må, det, det, mange af dem er nationalsocialister, der måske er blevet marginaliseret i, øh, hvad skal man sige, øh, i, øh, der hvor de bor, de er kendt som, øh, hvad hedder det, øh, nazister, øh, og derfor ikke kan få arbejde andre steder. Men er der nogle privilegier, ved at være sådan en Ja, ja løn, lønnen er temmelig stor, det er den. får jeg, jeg kan ikke huske, hvor meget man er, det måske to-tre gange, hvad en almindelig arbejder vil få. At det er jo det er jo ret godt på, til, en på, på det her tidspunkt. 3 minutter. Drejter en og de anges sender. Vi antager hjælpe den netop Aus dem Hauptquartier des Großadmirals, vom 9. Mai 1965, das Oberkommando der Wehrmacht ist bekannt. Im Ostkreuzen haben deutsche Divisionen nach gestern die Weichvermündung und den Westteil der Präsenierung bis zuletzt Paper verteidigt. Ja, det vi hører her, det er, eller vi hørte Reichscenter Flensburg i den her transmission med den sidste Vernemax i denne krig fra værnemagtens overkommando. Klokken den er tre minutter i otte om aftenen, den 9. maj. Og så øh, følger bekendtgørelserne fra Storadmiral Dønits hovedkvarter med de sidste nyheder fra bevægelserne fra de efterhånden helt nedkæmpede tropper i Øst. Nu er krigen slut. Hvad sker der så med de danske vareulve Erland Let Pedersen? Jamen, de fik aldrig ordren til at hvad hedder det, iværksætte. Det gjorde de ikke. Den kom aldrig fra himler. Hvorfor kom den ikke? Altså, mit bedste bud på det, det er, at det var, fordi englænderne kom først. Hvis russerne havde kommet først? Ja, så tror jeg, at den var blevet iværksat, det, det tror jeg. Det vil at der er sådan en parallel til situationen på Bornholm, hvor der var jo en økommandant, der, der nægtede overgive sig til russerne, men øh, man kunne overgive sig til, til vestmagten. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Men øh, hvad sker der så? Øh, fordi der er jo, de er jo, holder de bare op med at, at, at kæmpe, nedlægger de våbne, flygter, f.eks. Petergruppen, hvad sker der med det? Jamen altså, Petergruppen forsvinder, for, forsvinder ud af landet. Ikke? De, der er vildt flugt på det her tidspunkt allerede den, den 4. 5. maj. Der er, dem, der er i Petergruppen, de forsøger at komme ud af landet. Øh, tyskerne forsøger, og danskerne forsøger at gemme sig i danske medlemmer. Men der er vel et, øh, et arbejde, der går i, i, i gang, næsten med det samme, med at optravle de her grupper. Altså, man kender jo til petergruppen i modstandsbevægelsen. Man kender øh, til mange af de her og som jo er helt centrale omkring øh, de her øh, danske vareulve. Øh, så man... Men de, hvordan sker det? Altså, på det, på det tidspunkt, det er de hektigste dage i, uh, i, i maj måned, der kender man ikke, uh, hvad hedder det, Danmark. Det gør man ikke. Det er først, da, hvad hedder han, Kaj Henning Bodilsen Nielsen, og i Aarhus, og, uh, hvad hedder han, Henning Brøndum her i København, begynder at sidde og fortælle uh, politifolkene om, hvad, hvad organisationen rent faktisk går ud på. Det er først det, man bliver klar over. Ja, det er det. Men øh, og, så, og så så kommer der jo så går der jo et arbejde i gang med at, at, at finde de der våbendepoder som de jo selv ja. øh, 60 år efter øh, forsøger at og, og, og finde ud af hvad ja. hvad, hvad blev våbendepodernes skabne okay. og øh, jamen, øh, og det tager jo lang tid. Jamen, der sker jo det, at øh, over i, i Aarhus, da han bliver anholdt Kai Henning Bodil som Nielsen, der begynder han jo at sidde og tale, og øh, de her sådan, politifolk, de, øh, de mårber jo over, hvad, hvad den mand har bedrevet øh, af, af ting og sager øh, med drab og bombesprængninger og alt muligt andet. Øh, samtidig med det, der sidder Henning Brøndum i København og sidder og fortæller den samme historie til politifolk inde på politigården, og øh, de fortæller også begge to, uafhængig af hinanden, omkring den her vareudbevægelse. Og da de har siddet og gjort det i en, en, en 14-dages tid, så, begynder, øh, så ringer Aarhus til København, og så koordinerer man det på den måde, at Karl øh, Hedingborg-Dielsen Nielsen rører til København, og så bliver afhørt her. Og så kommer historien. Men mange af de her øh, våbendepoter, de findes jo. Der findes en del i, i Jylland. Øh, men kan du prøve at beskrive, sådan, øh, hvor, hvor er de her depoter, og hvor mange er der? Ja, altså øh, omkring Petergruppen, der, der eksisterer nok et sted mellem øh, 20 og 30 stykker, det vil sige de der 15 nede, i, øh, nede omkring Koldingområdet, også en del nede ved, ved grænselandet, plus øh, den gruppe, som øh, er Petergruppen, er Vareulvegruppen, som var op på med Åge Mariengaard øh, og så en, der hed Hansen. Øh, men der eksisterer jo også opværds, øh, hvad hedder det, Vareulvegrupper eller nedkravninger af, af, af våben. Uh, og det var omkring uh, fire stykker, der var, uh, der var nedgravet i, uh, i, i Midtjylland, og det var allerede i sommeren 1944, efter den plan, som uh, var iværksat, eller som lå uh, ved krigsudbruget 1939. Så det var sådan to uafhængige, kan man sige, Ja, det var det jo, men, men, men, men det var stadigvæk... Det var, øh, på daværende tidspunkt var det øh, SD, altså Sikkerhedsdien, SS og Otto Skorsini, der stod for det over, øh, hvad skal man sige, ordnet operationelle, hvad hedder det, vareulve, øh, øh, jaktfærdband i, i, i Danmark. Øh, opvær havde gravet de her ting ned og koordineret med, med, med, med hvad hedder det... SD, altså Sikkerhedsdienst, i, i Tyskland. Fandtes der nogle hvad hedder, depoter i, i Københavnsområdet? Ja, øh, dem havde, hvad hedder, og så og så den gruppe omkring ham, gravet ned. De blev så også efterfølgende gravet op i påvisningen. Hvorhen? Jamen, der var blandt andet ude ved, hvad hedder, i Sydhavnen og forskellige steder op nordpå. På øh, øh, Jeg kan ikke lige huske, om det. Jo, der var Ammer, hvad hedder det, øh, ude på Amager strand derude. Jo, det er rigtigt. Men det meste af det, det, det lå i, øh, i Jylland. Det meste af det, det lå i Jylland, ja. En anden gruppe er jo Sølergruppens. Øh, hvilken rolle spiller de? Jamen, Schylergruppen man en lidt speciel gruppe, som rent faktisk tror man var inde under, hvad hedder det, hypokorpset, Det var de jo så ikke. De blev rent faktisk betalt af opvær. Det var en afværgruppe, en opvær, hvad hedder det, vareulvegruppe, der så kom ind og arbejdede i regi af hypokorpset inden på politigården. Så de var også et led i, hvad hedder det, vareulvebevægelsen og gravede også forskellige depoter rundt øh, omkring på Sjælland. Men man samarbejdede ikke, eller hvad? Jo, der var jo en central styring uh, hos uh, Horst Isel. Det var ham, der fik alle kortene ind og sendte de her kort ned til, uh, til uh, hvad hedder den centrale kommando uh, nede hos Otto Skorsini. Og lad os prøve at tale lidt om uh, Horst Isel. Han er jo, uh, eller Isel som du kalder ham. Mm -hmm. uh, altså, hvor, hvor gammel er han, og hvilken karriere har han gjort, og, og, og hvad er han skæbne af efterfølgende? Han er en meget kontroversiel person. Altså, han øh, er født nede i Berlin 1911, tror jeg det er, og får, øh, hvad hedder, studentereksamen, og kommer i handelslåden, og på et tidspunkt, så kommer han ind i SA øh, i starten af 30'erne, og via hans øh, far, som var personlig vel med øh, Reinhard Heydrich, altså ham, der øh, var leder af øh, SD, Sikkerhedsdienst, Narcistpartiets øh, Sikkerhedstjeneste, der kommer han ind i SD, op gennem 30'erne, der arbejder han så langsomt øh, op gennem græderne og øh, bliver sikkerhedschef for øh, Hermann Göring værkerne, en, øh, som var en stor part af en tyske, hvad hedder det, krigsindustri han har også en tur i Jugoslavien hvor han har en tilsvarende stilling i noget petroliumsværk der han ender i øh, 41 42, i en tyske ambassade nede i Madrid, der på daværende tidspunkt var neutralt, men hvor øh, alle de her forskellige efterretningstjenester de arbejdede og dernede, der har han efter egen udsagn haft lidt for tætte, hvad hedder det, føler ud til allierede efterfartningstjeneste. Øh, og der sted kommer så, at Berlin øh, begynder at rumstere i baggrunden, og for ligesom at medgå en, øh, en anholdelse, der melder han sig i 1943 øh, frivilligt til Østfronten. Øh, meget mærkeligt. Og det er så derefter, at han har kæmpet på Østfronten, han bliver kaldt til Berlin i øh, august måned 1944, og bliver bedt om at tage til København og... Øh, indgå som øh, øh, nummer to i Petergruppen. Og hvad sker der så efterfølgende? Ja, han kommer jo ud af landet, øh, efter han har bedrevet alt det her i, øh, i Danmark, og øh, der kommer han så ud af landet, og så hører man faktisk ikke noget til ham. Før i, øh, i starten af 1949, hvor de engelske myndigheder, øh, han er jo selvfølgelig internationalt efterlyst, øh, siger, at de mener, at der er en, der hedder Isermand, der godt kunne være Horst Isel, der bor nede i Berlin, og to danske øh, kriminalfolk, blandt en, der hedder Harry Frost, der har siddet og afhørt alle de her sådan, øh, øh, danske eller tyske krigsforbrydere, han tager ned og de får ham snuset op i den øh, engelske zone i Berlin, tager ud af banker på, og finder en mand, der siger, han hedder Isermand, det var så Horst Isel og ved rensagningen af hans lejlighed i den engelske zone, der finder man så mange papirer på, at han rent faktisk har arbejdet meget øh, intens sammen med CIA, altså den amerikanske efterretningstjeneste. Men det hjælper ham ikke, han kommer til København? Nej, de får ham smuglet ud af landet, inden amerikanerne finder ud af, at han er anholdt dernede. Og øh, via en domstol i, øh, i Nordtyskland, der, der, der bliver han udledet til Danmark. Og der sidder han faktisk hele sommeren og forklarer, hvad han har bedrevet af, af mor, død og ødelæggelse i Petergruppen. Og så er det den, 6. December, eller den 5. december 1949. Han fremstår til den her rapport og forklarer omkring øh, vareudbevægelsen i Danmark. Og det er de helt centrale dokumenter, som, hvor vi hele tiden ved, hvad der er foregået. Ja, men allerede i august måned 1945, der er to danske efterretningsofficerer, der er nede i Frankfurt, øh, nede i Tyskland, og snakker med Otto Skorseni, altså den operative leder af Vareulbevægelsen. Og han sidder og forklarer det overordnede om Vareulbevægelsen. Hvordan og hvad det er, også specielt omkring Danmark, med henblik på hvordan det opdeler det slige. og når man læser de to ting, altså den der har lavet i august måned 1945, og så man læser den der bliver skrevet fire og et halvt år efter, så er det næsten det samme. Det er helt fantastisk. Og man kan sige, vi kan lige så godt bevare lidt af spændingen, fordi spændingen er bevaret på den måde, Otto Skorsen i skæbet, fordi han blev han, han han han ender jo i Spanien. Hvordan? Jamen, øh, der kommer to øh, umiddelbart amerikanske, hvad hedder, eller hvad hedder det, MP'er, militærpolitisoldater over, og vil have ham fra fængsel. Og øh, så ser man ham ikke mere, for det var to øh, tyske SS-folk, der var udklædt som øh, amerikanske soldater. Og så dukker han op i Spanien, hvor han lever indtil... Ja, han dukker op i Irland. Der bor han også øh, et par år. Og så er han i Sydamerika, og, han, han, i Sydamerika. og, og, og han handler med alt muligt forskelligt, ja. og giver gerne et blandt interview, så han dør så i, i 1975 ja. i, i Spanien. Og mm. øh, Horst Isen. hvad sker der med ham? Ja, altså han bliver jo dødsdømt øh, ved alle instanser, det vil sige øh, højesteret, der mener at han får, han får 20 år, så bliver han smidt ud af landet sammen med de andre tyskere i 53. Og hvad så? Ja, jeg har ikke kunnet finde ham. Har du et bud? Uh, jeg tror, han sad i Sydamerika. Ligesom mange af de andre gamle nazister. Ja. Men han, har, han havde jo gode forbindelser til CIA. Ikke? Det havde han også, ja. De har måske hjulpet ham. Ja, hvem ved? Men uh, hvad skete der så med Petergruppen? Ja, de blev som sagt. Uh, uh, de blev selvfølgelig stillet for en, en domstol, og, uh, og alle syv uh, medlemmer uh, blev henrettet. Blandt andet af uh, en af de forbrødelser, mange forbrydelser, som de begik, det var. For eksempel en, en hævnlikvidering af på helt almindelige mennesker på Vesterbro, 17. oktober 1944, ja. hvor de faktisk uden øh, nogen som helst øh, anledning, og der er en anledning, de vil hævne, øh, at der er blevet skudt en, øh, en tysker, så skyder de simpelthen tilfældige arbejdere ned på Vesterbro. Ja. Øh, det er jo i sig selv fuldstændig sindssygt. Ja. Nå, men klokken 00.33 og frem mod klokken 04.00, den 9. maj 1947, der smeller geværene ude på Bådsmandstredets kaserne, det vi i dag for Christiania. Mm. Der smeller geværene syv gange med en halv times mellemrum. Og det er en såkaldt eksekutionskommando med ti udtaget politifolk. otte fra ordenspolitiet og to fra kriminalpolitiet, udpeget af rigspolitichefen. Men under kommando af en højere polititjenestemænd, der fra fem meters afstand alle trykker på... Aftrækkerne i de skarplatte karabiner eller geværer lige så snart de efter ordet parat, hører kommandoen fyr. En. Far! De fleste, de blev henrettet, men der er også en enkelt, der begår selvmord. Ja, en, der hedder Paul Lensing, uh, han var tysk uh, grænsepolitimand, uh, og han ledede sådan set den gruppe uh, der i Midtjylland, der hørte til i Kolding. Altså den gruppe, hvor der har gravet de her sådan 15 depoter ned, uh, hvor jeg har fundet kortene til. Han uh, forsvandt uh, ja, cirka 10 km udenfor fra Kolding, hvor han... Uh, Fik et arbejde, som, hvor han kunne passe en grisestalning. Jeg tror, det har været hos en sympatisør, en SS-sympatisør, en af dem, jeg nævnte før, som man havde fået navnene på. Og ved en eller anden tilfældighed, der blev han stukket. Og da man tager ud og skal anholde ham, så skyder han sig selv med sådan en penselpistol gennem hovedet. En penselpistol? Ja, sådan en skydspistol. I årene efter, kan man sige, der, er jo, der, der lever alle myterne om, om vareulvebevægelserne, øh, øh, øh, og der er også, hvad skal man sige, øh, der er også avisomtaler om vareulve, og blandt andet så påstår man jo i hvert fald, eller måske er det også realitet, at, er, at der faktisk finder vareulveattentater øh, sted. Øh, blandt andet øh, omtales der et vareulveattentat i tinglev. Hvad går det ud på? Jamen, det er ikke de var, som vi snakker om her. Det er nogle uh, unge, hvad hedder det, uh, tysker omkring Tænglev, der er blevet rigtig gale på, hvad hedder det lokale, hvad hedder det, landbetjent. Og det skal ses i, at han på et tidspunkt der skudt en, en tysk officer uh, på Tenglev station. Der, var, der kom et tog ind uh, på Tenglev station mod, uh, mod Tyskland, og uh, der var et eller andet, som uh, nogle af de her tyskere ikke ville uh, udlevere. Det var noget mad eller noget andet. Og der stiller en, øh, en tysk officer sig øh, hen til ham her, siger som på har man for, for Tenglev, og siger, at det, det skal han ikke gøre, efter han bliver skudt ned af, af den her sådan, øh, betjent. Så vi kan godt konkludere, at vareulvebevægelsen kom aldrig i gang, og alle spekulationer om, at der skulle have foregået vareulveoperationer efter den 5. maj 1945, er simpelthen ikke korrekt. Øh, det vil jeg sige, at... Jeg tror ikke, der er sket nogen, øh, hvad hedder det, øh, vareulve øh, øh, eller noget af den stil. Det, det, det, så skulle det jo have været jeg aviserne, ikke? Altså det eneste, man, man, man peger på, det er i ting, der Det er ikke noget at, at gøre med det rigtige vareulve. Ja. Men alle de her, man sige, de ting, som vareulven jo foretog sig, det er, man kan sige, det mest konkrete i virkeligheden, det er jo nedgravning af de her våbendepoter og... Og i din bog, der oplist du jo helt de der visartikler. Der er blandt andet også en, en, en artikel fra øh, 2001, det er jo ikke så mange år siden, om en øh, kirkegårdsgraver i Vordingborg, der var meget, meget, meget tæt på, at komme alvorligt til skade for min mistliv. Øh, prøv at fortæl, hvad, hvad det gik ud på. Jamen, det gik ud på, at den her sølergruppe, som jeg omtalte, som øh, var en af de her aktionsgrupper inde på, på øh, hvad hedder, politigården, Øh, og som var en opværgruppe altså under, hvad hedder Værendemarkeds øh, efterretningstjeneste øh, de kravede jo også depot dernede ikke? og på et tidspunkt, der har man været nede og påvise øh, nede på den her kirkegård i 1945 så det der er, man, man manglede sig et enkelt lille depot dernede på kirkegården. Det har man så ikke fået med. Og Gud skal lov og tak, så øh, skete der ikke noget med ham, der satte spaden ned i den her kasse, for det kunne have været fatalt. Og så må Rune Marie fra Favn ud ja. og, og, og afvikle det her. Ja, fordi øh, det, det kunne godt have, have sproget. lidt. Øh, Petersen, du fatter til de danske vareulve. Øh, bogen, øh, og, du, en, som hedder også en politimands efterforskning i Ukendt besættelsehistorie er under titlen og udkommet på politikens forlag. Og øh, det sidste spørgsmål, du stiller dig selv, det vil jeg også stille dig nu, det er Gik der var, Ulve, rundt i blandt os længe efter 45? Måske allerede den dag, eller stadigvæk den dag i dag? Det kunne man sagtens forestille sig. Der var en af dem, hvis jeg lige må sige det. Det var nummer to, eller nummer tre i hibokorpset. Det ene, der hed Mortensen. Han levede under en falsk identitet til langt op i 1946. Han var en meget vigtig figur i Varelbevægelsen. Han levede op nordpå på en lille, hvad hedder, landsby. Og grunden til, at han hvad hedder, der blev, blev taget i det hele taget, det var en lille artikel og et billede i avisen af, inde i, i, i, i Aalborg. Ellers var han aldrig blevet taget. Men har du et bud på det? Jamen, Går der andre rundt? Man jamen på jamen altså, på det tidspunkt, der havde vi jo ikke personnummer, vi kunne ikke slå folk op, man ringede fra det ene kommune, kontor til det andet, folk de og, og tjekkede, og hvis de rigtige planketter var i de rigtige skuffer, jamen så var den jo god nok, hvis du havde, øh, hvad hedder det, soldaterbøger, du havde kørekort, du havde passer og alt muligt andet, jamen så kunne du leve med en falsk identitet. Så dit svar er, ja. Øh, ja. <laughs> Godt, tak skal du have, Erland Lett-Petersen, fordi du kom i studiet. Hitlers Aseløer er færdig for i dag. I teknikken sad Jesper Vest. Jeg hedder Jarl Kortua og er vært og tilrettelægger i programmet. I kan genhøre dette og tidligere programmer af Hitlers Aseløer som podcast via vores hjemmeside Radio247.dk. Vi slutter med musik fra filmen der undergang. Tak til lytterne og på genhør.